اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را الله پوری په پو مطلب ده دی آیات ال کتاب داراتنی کی پوری صورت کی آیات نو اللہ دے کتاب والذي انزل عليك من ربك الحق او هاغه قران چې نازل کړې شته د رب تعالی دا حق دی یقیني دی ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن دی خلق ایمان نه یقین نه کوي په اللہ اللذی ربع السماوات بغیر حمد ترونہا اللہ غزات تیجدی رچتی جوڑ کری دی اسمانونا بغیر دستنونا چیوین ایتاسو سمستوال العرش و بیا برابر دی پارش باندی و سخر والقمر او پکار کې لګول دي نور اوس پوغمه کله یې لري له أجل مسما روان دی هغه په لوقت مقرره پوره یدبر الامر انتظام کوي د عالم په خپل یفصل الآيات الوی انتظام ادارې چې بیانوي آیاتو خپل لعلكم بلقاء ربكم توقنون مزید پارا چتا سو بم ملاقات د خپل رب باندې یقینو کئ او هو الذی الله ذات مد الارضہ چډیر ارتبیرته ګرځول د زمکا او یال فیها رواسیا و کی غرونا و او پیدا کړی دي پاري کې او انهارا او نهرونه او من کله سمراتی او د هر قسم میونه پیدا کړی دي پدېمکه کې زوجین اسنین دعا دعا قسمونه جوړه جوړه یوشل ل اور اولی اللہ داشپا پرواز باندې لپټې کی ان فی ذلک آیۃ للقوم یتفکرون وشکہ پدې دلیلونو کې چې بیان شو ډېر ایبرتون عزیزا قوم د پاره سوچ کوي او فی الارض قطعمت تجاورات او پدې زموږه عقیده سي پټي دي چې او بل سره جوخ دي وا جنناتن او باغو نذیمن اعنابن دا ګورنا وزرن او فصلن دي ونخيلن او کجری دي داسې سنوانن چې صبره دي د زمکه نا بغیر سنوانن او سو یوازې دي قا ب مع یودن اوکلی شي ټول په یو قسم اوبو سره اوفضلو بعضله بعض, بعض ف اوکل او زیت کړې دمونګ د بعضې په بعضوبانندې په خواګوالی کې ان ل کلله قومې یاقلون یقین په دلیدونو دله کې. دې نه نشنی ځا کوم د پاره چې دا, دا, دا قلقا راخلی و ان تعجب ای پیغمبره کته عجیب کار ګوري په دنیا کې فاجب القولهم نو ډیره یی په دا قول د او دا خبره د دې انکار د قیامت کې اعزاکل ترابوا و اذا كنا ترابا اکل چشومون غاوري ا اننا لفي خلق جديد راایه مون ب بیافه بزن نوي که شو اولایک اللذین کفروا بربهم دا خلق دے چینکار کوي د قدرتونو د خپل ربنا اولائیک الاغلال فی اعناقهم او دا و خلق دی چتوکونا و زنزرون و اید دی پسٹونو کی اولائیک اصحاب النار او دا خلق دی جہنمیان انفیا خالدون دی و جہنم که میشی و یستاجلونک بسیعت قبل الحسنہ او دې تلوار کې استانا په عذاب سره مخک مخکې د ایمان راوړو وقد حلت من قبلهم المسلات او حال دا رې چې تیر شېو دي مخکې د دینه قسم عذابونه يا مثالونه وین ربک لزو مغفرت لناسه او وشکر استا بخشش كون کہ خلقتہ علا ظلمم سر زد ظلم د دینہ و ان رب کا ل شدید القابم او شکرف ستار رس حذاب ور كون کہ ويقول الذين كفروا اوایو کسان چ کافران دی پے تراز کی لو لا ان ذل علی ایتو من ربه ولین نازل نکړې شه په دې پیغام برباندی سموږی زاد خپل رب ناچ مونږه غواړو انما انت منذرون پیش که تو صرف يرون کې ولی كل قوم هادم او دا هر قوم د پاره الله یو حاضر علیه کلو یا ته هادی ده هر قوم د پاره اللہ و ما تحملو کل انسا اللہ پوئی گی پاغ بچی باندی چی پگیڑ گرزی حر و زنانا و ما تغییزو او پاغ چې چی کم کی اغیل را رحمونا او کمزور پیدا شیو ما تزداد او پاغی چی شي او پورشی پو بدن باندی تولو باندی اللہ پوئی گی وکلو شئینا اندهو بمقدار او هر شئی اللہ سرابا اندازہ دی عالم الغیب والشهادتی اغا اللہ پوئی پارس باندی که پناہی ده خلقنا و کخکاری الکبیر المتعل اغزات چڑیر لوی دی وخبل قدرت انه کې او دی رچت دایبونو نا سوا منکم من اثر القولا برابر دی الله تا پتا سکه غسک چې په تېخ په خبره پزړکی او من جهار به او غسک او چې کارای کوي په اوو چې هغه پټ ګځ د شپې به ب نهار او کار ګرزی دون کې دی درځ لهوې بعد او من بين ومن خل بنده دپه لږېلی ملایک دي د د مخکې او د د یحفظونو حفاظت کی ددو من امر اللہ لاللہ دا حکم پوجا جلالو طویلی کنن اللہ لا یغیر ما بقوم بشک اللہ نبدلی حالت یقوم چیغا امنی اغعی زتوی حتی یغیر ما بانفسیم ترغه پوری جدي بدل کې حالت دخپلو خپل ځانونو ظلم او په ګناحو نور سره پیدا را د الله په قوم او کله چې الله اراده کوي د یو قوم د پاره پازاف سره فلا مردل یعنی دا غوې د پاره واپس کېدل ما لهم من دوني من وال او ني بیا د ته خپل پدواره بغیر د الله نه څوک ساتونکه ولذي الله عزته يريكم البرق چ هيتا بجلی د اسمان خافا وطمأن د پاره د ير اولو او د پاره د امید د رحمت وَيُنْشِئُ الصِّحَابَ الصِّقَال اور اوچتی کہ اللہ اور یزید رنی ویسبح الرعد بہمدیه او تسبیح و یسلام و اگرعد فرشتہ اللہ په حمد چراج حلق اوری والملائکۃ من خیفته او ټول ملائک د الله وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ أَوْ لَذِلِّ اللَّهُ غَضَبَهُ عَلَيْنَا وَيُصِيبُ بِأَمْي يَشَاءُ فَسَرَسِيدَةَ تَنْدُرُنَا أَغَچَا تَچُوغْواري وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ او حال داړي چې خلق جګړی کوي د الله په ذات کې د الله په توحید کې او هو شدید المحال اوغا اللا ریر صحق وطوال دی لهو دعوت الحق دی اللہ لراب لنا حق دا والذین ایدعون من دونهی اوغا کسان چی آواز کی دی اغتا بغیر دال لانا پکلو حاجتنو کی لا استجیبون لهم بشین حقیقت ولت انشی کول دی لرا ده حصي الا كباس تكف للمائه مگر د دې مشرکان مثال داغه سولې دې چوک دکړې خپل لاسونه او بوتا او بډې رښتتې کوی کی لیب لوغا پاو چراو رسی زده خلیتا وما هو ویباله او ندیه غوبو رسیدن کی ددخلیتا وما دعاو الكافرین الا فی ضلال او ندادا دعاو چغاد کافرانو فلو آلیہوتا مگر پگم رہے کی سمرو تچغیوی دمرا علا کی گئی و تبا کی گئی وللہ یحجد من بی السماوات او خاص دی الله تعالی جذی کوي هغه څوک چې باس ماننه کوي پز او پزموکا کوي قوا او وکرهل سو په وحواله کوم ملائک شو مومنان شو وکرهل او سو په زور باندې او ذل العلوم بالغدوی والاسوال او داسوري د دا دیو معجزي کوي په صحرا او کوما زیګر کې قُلْ مَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اوَایا دی تاچ سوک دے مالک دا سمانو دزمکو دی جواب نور کئی قُلِ اللَّهُ وَایَ وَتَچِ اللَّهُ مَالِك دے, مالک دے مالک قُلْ اَفَدْتَ خَسْتُم مِن دُونِهِ وَایَ وَتَاچِ آئَا تَاسُنِ اُولِدِي بَغِیر دَالَّهَنَا اولیاء نور مددگاران اولیاء نور مددگاران لَا يَمْلِكُونَ عَلِيْا نَفُسِهِمْ اغیخو مالکان ندی واکدار ندی دخپلو زننن دو پارا نفعن ولا دورن ندو سفیدی و ندو سزر و نقصان قُلْ هَلِيَسْتَوِي الْاَعْمَا وَالْوَسُوِیِرُ وَایَا وَتَاجِ آیا, آیا بَرَابَرْدِي بَرَابَرْدِسْتَا سُبْنِيز بَانْدِي وَرُنْدُو چمو شرک دی ول بصیر اولیدن کې چمو واحد دی امه هل تستوي الظلمات والنور او یا برابر دي د دې اعمال چې تيریدي چې عمل د شرک دی او نور وړاندا چا توحید دی ام جعلوا للله شرکا ام ایا غرضولی دی الله ز پارا نور شریکان خلقوک حلقه هی ایا غیوم پیدا کول کولی شی څنګه چې الله پیدا کړی دی مخلوق ناغیوم پیدا کړی دی پتہ شعب الخلق عالم لوګر د نړۍ پر دی باندې هغه مخلوق چې دا الله هغه پکې کوم دی او د دې هغه پکې کوم دی, دی نه وللہ و خالق کل شین اوایا چا اللہ پیدا کن کے دیده هر یوشی دبل چاپکی نشتا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ اَغَا اللَّهِ وَازِدِ زُورَ وَرْپَتُولُو اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَان اللَّهَ نَازِلِي دَا سُمَانَ نَوْبُ فَصَالَتْ اَوْدِيَتُمْ بِقَدَرِهَا پس او بایی گی اغا کنده او خلونا پا خلق پلی اندازی سرا فاحتمل السیلو زبادر رابیا پس اوچت کی اغا سیلا با داس زگل را چهکاری خلقوتا چه اغا باطل دیم و مم ما یو قدون علی فی الناری و باز اغا چ هله ته وی لیکي پور باندې او بلې پاغي باندې اورو ابتغاهلیتن یا د پاره د جوړولو د کالو او زیوراتو چې سونا چاندی او چاندی دي او متاعین یا د پاره د جوړولو د نورو سامانونو د تان بینه د پیتلو نه د دې څه زبد مثلو غریبانه مسکرازی پوشان د دغه زګو قضاله که ذرب الله والحق والباطل دا شی الله بیانې قران کې مثال د حق او د باطل چې حق پوشان داې صفاو وبوځه او باطل پوشان دا غزق ده حق پوشان د سونه ده او باطل پشانده اغا خیری ده فا اما الزبادو هرچی اغا زک ده فا ازحبو جفاعا نو اغا لارشی بیکارا وچ فا اما ما انفعو الناسا او ارچی اغا ده چفیدوار کی خلق لرا کاغ صفاو بذیو کسو ندا فیمکسو فی في الارضیم اغا پاتیشی پزمکا کی دیر زمانا کذلک یذرب الله الامثال درسې الله بیانې مثالنا ذال حق و باطل للذین استجابوا لربه والحسنا خاص داغی کسان لپاره دا چې قبول وکړه د توحید د خپل رب رضاوی لپاره جنت او الذین لم يستجيبوا له او کسان چې قبولتيانه کوي د اللہ وحدانیت لو ان له ما فی الارض بل فرض کچریشي د دیده دی دی پارا سوچ بزمکا کړي جمی ان ټول او مثله ما هو او مثل د دې لدی سره نوروم شي لفت ذوی او دی د خپل ځان په فيديیې کې ور کوي چمن خلاص شو دا عذاب نا ولشی قبل دې دا سره دې چې لن تقبلہ اولائ کلام سو ال حساب او درې خلق د پار ډیر بد حساب د قیامت ته او ماواهم جهنم او زیدو سیدو د دې همیشه جهنم او بیسلمهاد او دې رب د بستر او قالین دې افا من یعلمو ای آغا سوک چی دمر پوئیگی انما انو دلیلی کامر ربک الحق چی بیشکا اگا قرآن چی نازل کرشو اتا تا ذرف ستانا دا حق دے کمن هو احمع دے پشان دا چې دے چاگرون دے او جاہل دے انما تذکر اولو الالباب ریشکای برت اخلیذ قراننا واقل من خلق الذين يوفون بعهد الله قلوا الالباب اغهلق دي چې پوره والی کید الله په عدي باندې ولا ينقضون الميثاق او نماتي اغواعده په حد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 او یریګ یو غمد دي سره داغ ډیر بد حساب د قیامت والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم داغ کسان دي چې صبر کوي او خالص د طلب د رضا د الله د لپاره وقاموا الصلاه و پابندی کوي د مانزو وانفقوا مما رزقناهم او خرج کی, مالنا او کی, کی دار مالنا چوم ول ورکړی سرن کبه پټی پالانی اتنه کفکاری ویدرؤنا بالحسنات السیئات او په دنیا کې کار کئ د توحید لری کئ پاک کلمې سره شرک لرا د دنیا نه ولای کلم عقبدار و دی خلق دا پارا اگر دیر خیستہ کور دے داخرت دا جنت و عدنید خلونا و جنت و ندید آمیشوالی چی داخل و شیع گیتا و یواز بنی و من صلح من آبائیم و عزواجیم و ذریاتیم اگر سوکن چیمان تیر شوی دی دنیا نا کاغذ دی پلاران مشران دی او کاغذ دی بیبیان دی او کاغذ دی اولاد دی پل بور سری پا جنت کی فَالْمَلَائِكَةُ يَدْفُلُونَ عَلِهِم مِنْ كُلِّ بَابُ او ملائک با رأسی دیتا دہار دروازینا اوائی بوتا سلام علیکم سلام دی پتا سبان دی بما سو برتم او سو دا وی چتا او صبر کړو په دنیا کې فنه ماق بددارو لوري ښهسته دي دا کور دا اخرت چې جنت ته والذینا اکسان ينخذون عهد الله یجمعتی واغد الله من بعد میثاقه پس د په حواله او مضبوطوالي داغینا ويقطعون ما امر الله به ايو سلام او کټکئ او پرې کئ هغه تعلقات چې الله امر کړی پاره باندې چې دا به ساتلی شي ويفسدونا فلارضین انور فساد کوي په ځمکه کې د حق مقابلی کوي اولئک لهم اللعنه اذه خلقو دو پارا لعنت چه د الله طرف لا ولهم سود دار او دي دو پارا دیر نا کارا زیده دو قیامت کی الله یبسط الرزق لمن یشاء الله یفضی مدوک کیږي دنیا کې سره ماندیر دي الله فرح اور کی رزق اغتجال اچو غوالي ويقذرو چاله پاندازا ور کوي او پریحو بالحيات الدنيا او دې خوشاله شو په ژوند دنیا باندې چې نه مونږ سره دی دي الله زموږه راځي په دې خوشاله شو عمل حيات الدنيا فل اخرته الا متاع او نده دا جون دا دنیا دا دنیا پرستو دا اخرت په مقابلہ کې مگر سکا دا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلِهِ آَيَتُمْ مِنْ رَبِّ اوائی اوکسان چه کافران دی چولی نازل نکلش و پدبان دی خپل اخبر ربنا چه مونگه غاروه کل عوایا پو او ان الله يذل من يشاء ويهدي اليه من اناب جیمان راول دغه موجوده پرنږی بشک الله کوم را کوي رسول او هدایت کی په طرف د خپل ځان من اناب هغه چاته چې هغه سره سره او دا سوق دي من انا الذين امنوا وعقسن جيمن راول دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله اي او خوشحاليږي زرو نه داغي دل دا لفظ ذکر سره دل الله په کتاب سره الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار خاص دل الله په ذکر باندې چې قران دي مضبوطی گی د دو مومنانو اللذین آمنو وعمل الصالحات او کسان چیمان راوڑو عمل کی صالح توبا لغم دید پار مبارکی دا وحسن ما آبو اوڑیر خیستا زید درات لو فذالک آرسلنا کبی امت سنگچ مخکی میں پیغمبران دیگلیو و دغا سیتر آولیگلی منگا پیو امت کی قدخلت من قبلها امامن چیقیلن تیر شو مخک مخدد دینا طول امتنا ختم شو لتتلوا علیمو الذی اوحینا الیکا دید پار میرا آولیگلی چی بیان کی علو لیفدی باندیاگا قرآن چیم گیتا تواحی کو اوم یک پرون بر رحمان او دی بینکار کی در رحمان ذاتنا دی بینوانی او لیک انتبای پر بیانے او اے بو عطا قل هو ربی او رحمان ذمہ رب دے لا الہ الا انشتے بل کارساز و حاجت روا بغیر دزنا علیه توکلتوم فاس پاللا بان نمیزان سپارلی ویلیه مطاب او دی اللہ تزمون ولو ان قرآنا او بالفرز کچر وی په دنیا کې داست قرآن سویی رت به الجبال و کې باقی که دا معجزه وی چه بوتلیش وی پاقی درپل زینا او قتت به الارض او یا قتاکول او قتکول شپاری سرزمکا او کوللی ما بهل موتا یا خبر کوللی شیداگی فوج باندی مرو سرا شیدا کوللی معجزی پکوین نو غبا دا او او بللو لیکن دې سره د ایمان تعلق نشته بل لیل الامر جميعا هغه اختیار الله سره دی ټولو چاته ہدایت کی او چاته نکې افلم یس الذین امنو اټ په نو شو او کسان چې مومنان دي په دې خبره الاو یش الله له ذن ناس جميعا کچری الله وغری رحم خدایت بو کې تول خلقتا پجامہ دا الله کار دی ولازال الذين كفروا او کافرانو په حق کې دا تمامه کوي دا دی په حق کې الله فیصله زده چې همیشه وي او کسان چې کافرانو دي تصيبهم بما صنعوا رسیب دي تا په دنیا کې او سببداري عمل چكئیے قارعه تل یو ټنګیدونکو عذاب یو سخته حادثه او تحل قریبم منداریم او یا به نازل شي د عذاب او نذین زیه دی کورونتا حتا یا تی وعد الله دا عذاب نو قضيباند جاری وي ترې پوری چرای شي وعد الله د قیامت ان الله لا يخلف الميعاد بیشک الله خلاپ نو کوي خپل وعده نه ولخد استهوزه عب رسول من قبل کا او ته ظلمتن غوا یقینا دی په ډیرو پیغمبرانو په وسه مخکستانه فعمله للذین کفروا مهلت مور کا کسان تاج کافرانو په دنیا کې فاہی سخشو پہ گم رہے کی سما حستو ام بیام انیو لغی لرا دیر و اخپس فکیف کانا عقاب و نصر انگی شزمان عذاب اغی افمن غو قائم علا کل نفس بما کسبت آیا حق ذاتو چولار دے و حاضر دے پہر نفس باندی سرد اغیام اللہ چھ دے کئی و جعلو للہ شرکا او حلق گرزی اللہ لر شرکان اپدی نپوی چللہ پر ماندے حاضر ناظر دے ماندے بھی نہیں باقی کم دی گرزی اللہ سر شرکان قل وطوائے سموہم نمیے واخلے صفت یو کې سودولو هيت صفات پګشته الله خپل صفات نو کړې دي سورته پر تاسو د خپل الها او سو وایګل هم تنبئونه به لا علم په ارضی آیتاس خبر ورکوي الله لرا باغ چاباندی چله خنپی جنې پزمکه کې زګه وجود یې نشته ام ظاهرین من القول یا صرف د خلی خبره ده چې کوي دلیل پینشتا بل زین علی الذین کفروا مکرهم بلکه خاسته کړی شوی دی دی کافرانو خلقو تا ده بل شرک وصدوان السبیل ام محرومه شو د سویل ار توحید نه او وین یضل لله فماله منها ذل او څوک چله گمراه کی ل دوی داوته دا پارسو کې هدایت کوونکې لمعذابون فل حیات الدنیا د دې عذاب ده د دې دنیا کې هم په څو وخت سمرنګونو سره ولې عذاب الاخرته اشق و خا عذاب د اخرت سخت وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ او نبی تدید پارا دا طرفنا سوک بچکون کے یاد اللہ دا عذابنا مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونِ حال او مثال لاغ جنت چواده اکلشوی دا مومنان سر تجری من تحت الانهارو اقد هغه چې ویږي بلان دی دونو دا وی نه هرونه وکلو ها دایمن قرانکونه همیشه دي ختمیږي نه وزلهم او سوري یې ډیر اوږد دي تلکا اقبل الذین اتقوا دا انجم عاقبت دغه خلقو دی چې ځان ساتلی له شرک نه واقبل کافرین النار اون جام د کافرانو ورده ولذین اتناو الملکتابه او مومنان د علی کتابو څور کلیم غری ته کتاب مختی يفرحون هغه ډیر خوشالي دي ایمان زلیله کا هغه قران جتا نازل کړی شو او منل احزاب میون کرو بازه او باز دې دلنه اغه سږ دی چينکار کوي د واځي مسالې د قران نه چې توحید دی كل وتوايه چې موږ دې دنیا ته انما امرته بهشکه امر کړی شوی دی ان ابد الله چې د الله بندگی وکم داسې ولا او شرک به یې چې هر څو شرک نکوم الیه ادعو دی اللہ تا حلق رابلم ویلیه معابم او دی اللہ تا راتللی وگذالک انزلنا وحکما عربیا او دغس ممنازل کو دی قرآن لرائیو فیسلا پا عربی جبا ولین اتباعتا وا اوم او کچر تروان شوی دی پا خواہشات بعد ما جاکا من العلمی پس داغی چراغی تات تا علم دا قرآن <تصفيق> ویئے پیغمبر تا او مطلب امت تی مالک من اللہ ولی و لا واق نبی استاد پارد اللہ طرفنا سوک بچکون کے, کے سوک حفاظت کون کے, کے و بچکون کې. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك اي یقینا موږ لږ دی پیغمبران مخکې ستاله او جعلنا لهم ازواجا وذريه ا موږ پیدا کړو دغه د پاره بيبيانوم بی اولادهم او تعالهم دغه ستړکل و دې چې صدا څنګه پیغمبر دي الله یې تول دغه سو وما کان للرسول اياته يا بي اياتن دا نه دی لایق یو پیغمبر لرا چراشی په معجزه سره الا باذن الله مگر دا الله په حکم سره لکل اجل کتابه وحیم الله تعلم ذیکل راضی کل راضی دا هر یو نتید پارا ذیکل شیوی دی دا الله سره چ وخت کې کې غنا رست کې نه يمح الله وما يشاء و يثبت هو اختيار د الله دی الله اغه باطل چې خښې شي او ثابت کې دنیا کې خپل حق لریکی الله عاقدی ذشرک او ثابت پری دی عاقدی توحید لریکی الله غنا نه او پازیکي اعمال صالحا ويندو ام الكتاب او د الله سره اصل کتاب نو یې چې له محفوظ ده ويمانو ريهنکا بازلذین عيدهم کوخه مونتاه پیغمبره هغه بازي عذابونه چې دې سره وعده کوو مونږ تا به څه پیدا نشته او نتو فینکا ایال بوزو تالر دنیا نا مخک مخکی تیو نوی نی اینما علیک البلاغو بیشکتا باندی زیمواری رسولی فالین الحساب او خاس پمونگا باندی نور حساب کتاب دی او لم یرو اے سوچ نکی دا او دا کافران انا نعت الارضا چلا یمو راتل کو دیشو کې د شرک تا نن قصو من اطراف او کومو دې دره لیکن د غاړو دره د او بیا مرکز ترایش الله یحکوم الله فیصله کوي لا معقب لحکمه نشت سوکرات کوون کې دا فیصلو لره او لرا هو سریو الحساب او دللار دې زر حساب کوونکي فقد ما قرل الذين من قبلهم سنجيتاه من سبي جوळी رضاغه ډیر چلو لا فريګونه کړو اغه قومونو چې مخ کې د دینو ولل الله المکر جميعا لیکن الله سرازه ټولو جوابو یا لو ما تكسب كل نفسهم ویگ اللہ پاغس باندی چه عمل کئی هر یو نفس وصی علم الکفار لی من عقبت دار ازر دا چه پوی باشی دا کافران چه دا چا دا پارا شو اگا کور خیستا دیم پتا مادی چه مغلب اللہ جنت را کئی اللہ ای پوی باشی ویقولو اللذین کفرو لستمر صلاح اوای زرا کسان چکا فران دي چتینر علی گلی شوی په توحید سره پول کفا بالله شهیدم بیني وبینکم اوایوتا چې پورا دی الله غوا زما استاد سو په منځ کې زما پرسالت باندې بل چاته یت نشته او من عنده علم الكتاب اواسو کو چې هر سره علم د الله د کتاب دی چې جبریل دی أو الله دي